Duela urte bat pasa segitzen dugun afera da Itxasuko lani barta etxearena. Azken berria zen urriaren lehenetik goiti Hendaiako lakontza harta etxean hartuak zirela Itxasuko 35 langileak, honek bere aktibitate guztia bertan bera uzten baitzuen. Itxasuko Ameka ORE ereman behartzituzten Hendaiara. 35 langileek zioten Hendaian etzela langile guzientzat lanik izanen, momentuz horietarik 8k beren egoera konpontzeko aukera. Ukat dute beste hogeita zazpiekaliliz ez. La kontsako arduradnekin asteleen atxaldean egin azken bilkuran, hogeita zazpi langileentzat lizentziamendu ekonomikoa galde egin dute langileen ordezkariek. Ez dituzte eskainiak zaizkien baldintzak benez ikusten, eta batez ere bizilekutik lantokirainoko kilometroko furuak ditu kezkatzen. Hendaiaako harta etxeak bere kontsailari juridikoekin aztertu behar duela eskaria jakin die eta bi asteko epea galde egin hortarako. Langileen ordezkariek adierazi digutenaz, azaroaren erditsurako jakin beharko lukete beraz langileek EA beren eskaera onartua zaien edo ez.